שיר ושקל שיר ושקל שיר ושקל שיר ושקל שיר ושקל אכן הגיעה הפינה שיר ושקל שתעשו לשמוע פינת השיר ושקל ליאור רכד לו מהי פינת שיר ושקל למי שעדיין לא הבין שיר בשקל זהו שיר, או שעלה לנו שקל או פחות שיר שנעלם עם הזמן ואנחנו רוצים לקדם אותו או שיר שתיזכרו בו ואנחנו רוצים לסגור עליו את הגונה הסופית ושיותר לא ישמעו אותה ברדיו השיר היום, בואו נתחיל עם המסה המוזיקלית לשמיע בפינת השיר בשקל מה זה הדבר הזה? תחשוב טוב מה זה קרה משהו? מה קרה משהו? לא קרה שום דבר בחוץ, שירים שקטים ברדיו, אתם רק בפינת השיר בשקל זה שיר בשקל? לא, זה השיר שאנחנו שומעים הוא חורף 73, שיר ידוע של... אתם יודעים, שיר כזה של... להקת חינוך? 73 שקלים. השיר הזה של להקת חינוך מיוחד. שיר יפה, להקת צבאית. אם ניקח את אותה קלטת של חינוך מיוחד, שאגב, מצאתי ביחידה שלי בצבא דאז, כשהייתי עוד חייל צעיר. אחר ממצדיק בפתח, אני לא יודע אם זה חומר מסווג או משהו. השיר הזה בקלטת של להקת חינוך מיוחד, אם ניקח שני רצועות אחורה... נשמע את השיר הבא. הוא גם די שקט כזה. נכון, הוא נשמע כמו שיר של מסיבת סיום. כן. עוד מעט יעלו התלמידים. גם השיר הזה כמו חולף 73, רוקדים אותו במועדונים. בין השורות אני קורא בהם רק קור. את מדווחת מה קורה. ההתחלה באמת, ההתחלה כמו כל שיר. דרמטי כזה. סתם, דרמטי. איך הדרמטי? על השיר הזה קוראים אינטרקור. מספר על חייל שכותבים לו מכתבים, הוא מקבל מכתב מהחברה, הוא מאוד מתגעגע, הוא בורח מהדסיס, בא אליה הביתה ולוחץ על האינטרקום. אוקיי, פתיחה רגילה. בואו נעבור שנייה לסצנת האינטרקום המפורסמת. לחצתי לך באינטרקום, תקומי תעני. שקריאה להשאיר את השם שלו. לחצתי על כפתור, אני ממתין שתעני לי. מול תיבות הדואר כאן, עומד ומחכה לך. מול דלת הזכוכית המשוריינת. דלת משוריינת? הוא כנראה הולך לראיית ראש הממשלה. תעני. ואת עונה לי. תעני? וצוחקת. ואת עונה לי. אין צפק. כמה אהבה יש בקולך? ואת שואלת. שומעים את הסדימים בקול החר. שמעת על סדימים? אני לא יודע. אני שומע שלושה סדימים. רק כפול. ולוחשת. אין אף אחד בבית. רמי? לא קוראים לי רמי. לא קוראים לי רמי, מה זאת לא קוראים לי רמי, לא קוראים לי רמי. לא קוראים לי רמי, לא קוראים לי... תפנית! מה? מה קרה? עכשיו בוא נסבור כמה פעמים הוא את המילים. לא קוראים לי. שים לב איזה מילים. עוד פעם ראשונה הוא אמר! שתיים, פעמיים, עוד פעם ראשונה. מי אמר שאין רק עובד בישראל? תראה שהוא מת במדים. מרוכזת. בסדר, בסדר. אנחנו ספרנו ארבע בת בקטע הזה, קיצצנו ממנו שתיים וחצי דקות, ונמשך ונמשך לתוך הלילה, זה מרוכז, זה לחוץ. זה לא קוראים לו רוני. כנראה. אם חשבת לרגע. להקת חינוך מיוחד, וזה אולי מה שמבטיל את להקת חיל חינוך מלהקת חיל חינוך מיוחד. בשבוע הבא, שיר חדש. נוסף וחמור בשקר. רגע, רגע.